Euskal Herriarizo gara egunkariaren eskutik Tiraba gaurkoan ere gara egunkarira goaz e, gurean da gara e, egunkariko kazetaria oianel arretxea kaixo egunon Kaixo egunon urtzi Bueno, lehenik eta bein lehen, esan behar entzuleei entzulei e, gaur e, gara ez dela iritsikioskoetara e, arazoren bat e, dago, baina esan eh iritsiko dela eta interneten informazioa eguneratua dagoela, ezta? Bai, hala da, bueno, barkamena eskatu badetzere irakurleei, ba rotativan antzarazte tekniko bat egonda eta eta konpontzen saiatzen ari dira eta aldezainpranto pronto egunkaria kioskotan egongo da. Bueno, lenik eta behin aimat gai ditugu eh lantzeko eta etaren suetena baieztatu du Jorge Fernández Díaz, barne ministroak. Bai, ala azkenean, e, gezurra dirudi baino, 9 hil dira, ez? E, urrian eta behin betiko suetena iragaritzenetik, geroztik hainbatetan azumarrazu du behin betikoa zela, eh, euskal gizarteak ala dauka sinetsita gainera eta ba, irudien marrilek eh e, sinisten ez zituen hitzak zirela, ez? Antza orain, e, bueno, el korreo ne argitaratutako elkarrezketa batean, Fernandez Diazek esan zuen zueten hau behin betikoa dela. Eta, eta xin ez dute dago, ba, etak ez duela kintza armaturik egingo. Hala ere, matizazio txiki bat egin zuen, eta esan zuen, bono, ba, bere estiloari ari eutxita ez da, horrak ez zuela esan da, ba, euskal preso politikoaren batek eh, armak hartuko ez zituenik, ala, posible izango balute, ez? Eh. Zorduan, bai adirazpenoiek egin zituen, baina bono, gero erantzizion bere, bere nota partikularri. En entrevista berean esan zuen, eh, bueno, sakabanak eta defendatu zuen, ez? Eh eh santzuen eta desagertu bitartean eh salbuespenezko neurri horrek indarrean jarraituko duela eta gogoratu ber dago da guneako 23 urteigaro direla eh neurri hau matxan jarri zenetik eta geroztik euskal preso politikoen familia askok eh okituzkela oke eta beste asko ilegin direla ez dala Edo nolako, edolon, edo nolako neurria ez da. Nesan zuen, sakabanaketari, ba, kondenari gaitzen zaio zigor bat dela, izan ere, e, lehenik eta bein biktimetan ez, e, pentsatu behar delako. En, iragarri zuen baita ere, amnistia horokorrik ez dela egongo, en, ba, garai berri batean egon arren, eta norbanakoaren birgizarteratzean pentsatzen dutela, beraz, neurri kolektiborik ez dela egongo. Eta ez et zuen presoen eskubide zitzegin, baizik abantaiez. Hau da, presoak eta eskubideak zernan detiak ez, ez ditu lotzen. Ez, badirudi, ez zula konsideratzen ez, eskubideak dituztenik. Eta esan zuen, ba, lenik eta behin, lehenengo urratxa, man beharreko lehenengo urratxa, barkamena, barkamena eskatzea dela. Azkenik beste behin ezkera bertzaleari bat igorrizioan Fernande Diazek eta eta zantzuan bildu gertutik e, jarraituko du dela. Bueno, bildu eta ezkera egiten dituen mugimendu doro. Eta esaten duenean markagaiu edo kontagaiu aurrera doala ez dela txantxetan ari. Eta beraz e, gertutik lupaz e, egiratzen ari direla Hain zuzen... E, sortuke eh, aste honetan bertan jaso du eh, barne ministerioaren eh, notifikazio ofizial bat non esaten zaien baia alderdien eh, erregistroan eh, erregistratuta daudela ezta da, beraz dagoeneko ezkerabertsaleak badauka ofizialki eh, ba, eremu politikoan eh, parte hartzeko ni eskubide baino ba ja notifikazio ofiziala urte eta erdigaro da ba aezuz penetik eta bueno gerotik epaiterietan e, izandako gorabera guztiak ezagutzen ditu Bueno, eta berriz ere Hondakinak e, protagonista izan ere, bueno, e, Iñaki Errazkin ingurumen diputatu berria izendatu dute eta Juan Carlos Alduntzin Iñaki Errazkinen lekuan jarri dute eta horrek polemika piztu du PNV, e, PSE eta PPren artean. Bai, hala da badago, liburu bat, ezta inezagona dena, la historia interminable, bueno, ba ondakinen auziak ipuzkoan en, alako zeo zer dirudi, eta egia esan alderdi politikoek e, asko, asko jartzen ari gabele aldetik e, aula izan dadin, eta hain zuzen aste honetan en, bueno, en Juan Carlos Alduntzini e, zentsura mozioa aurkezu eta gero batzaren agusietan ea jo eta eta peseren bozkekin, bat berelekoa inaki errazkinek e, hartu du inakirra zinorain arte zen ba, aldun nagusiaren kabinete buru. E, Inak eke kargo hartu zuenean, lehen biziko gauta alduntzini zuzendu zitzaion, esan zuen e, une hoiek etzirela normalak, egoera etzela normalak, eta atzuela berakorragon beharko baizik alduntzine. Alduntzine da gokiola kargori betetzea. hala ere aurreratu zuen, eh Juan Carlos Alduntzinek hasitako eh, bideari jarraipena emango diola errazkinek eta mezularia aldatzea lortu dutela baino mezua ez eta beraz eh aldundiak aurkeztu zuen planari jarraipena emango diotela ez ez dutela ez dutela norabide aldatuko naiz eta beste hiru alderdieek ba bahela eskatu. Eh zen churamo hala eh, ere eh jarraipena duela dirudi, ezta. Izan ere iragan Uскайaren 10ean horiako udaletxean hala e, gertatu zen, ez? Eh leenarea bilduko bilduko sinegoziak kendu egin zuten, PS-ko Lourdes Acevedo eta orain badirudi historia errepikatu egin dela Donostiako udaletxean. Atzo bertan gertatu zen. E, nazkenean Ramón Gomez Peteko zinegoziak lagunduko du peseko deniz itsaso e, Donostiako udaletxeko ordezkarisa San Markoseko Mankomunitatean kasu honetan ere batzarretan gerttu zen bezala, baita la horiako udaletxean gertu zen bezala, pePE pesek eta ea euren bozka batu dituzte bildu kargutik kentzeko ez da. En aldaketa hau Errauskailoaren aldeko eta Atezatekoaren aurkako maniobretan, maniobretan kokatzen da. En aldaketa hauekin guztiekin guztiz irauli da San Marcoseko man komunitatearen kolorea edo bueno, edo egoera, ezta, eta norabide honetan jarraitzen badute, hau da, orain arte eman dituzten urratsak ematen jarraitzen badute, badirudi urrengo urratsa ainoa intzaur handi da bilduko en lehen zinerozia ba eh, ainointxorrandietari San Marcoseko presidentzia kentzea izango dela. Ez naiz aztia eraiz dakitela gertatuko den, baina orain arte mand dituzten urratzek hala ira dokitzen dute, ezta? E eh, hiru alderdi hauek eh, badirudi asmoa asmoa hor daukatela. Bueno, ikusiko dugu zertan e, bukatzen den hori, baino beste gai bat hartuko dugu Laura Mintegi, Euskarreria Bilduko lehendakarigaiak, gaiak, e, bueno, e, aimalt proposamen emango ditu krisitik ateratzeko eta hizkuntz politikaren inguron ere izango da ze entzuna, ezta? Bai, hala e, da, lenguaztean eh bueno, asteazkenan aurkezu zituen Laura Mintegik eh E, ba, krisiari aurre egiteko neurri batzuk, edo, bueno, zeintzuk izan daitezke, eman daitezke nurratxak, ezta, eusko lege biltzarrera eta jurianeara ba, igistekotan. E, krisi ekonomikoa egitean e, lehenik eta behin itzain zuen, e, esan zuen, e, nazio moduan eman bertzaioa erantzuna, ezta, eta koalizioaren programa ekonomikoa didaukionez, ba, batez ere, proposatu zuen, e, hogeita mabostor duko lanastea, aura, lana banatzea eta gutxiengo soldata duina finkatzea, hm zifra konkretu bat eta soldateek eh desatela zenbaki zenbaki horretatik bera e, egin, ezta? E, familientzat ere izan zitue nitzea kongizateari hagokionez, e, familia guztientzat e, babes soziala lortzea beharrezkoa dela iritzi zuen. Eta horren ari da, ba, etxea hor jarraitu ezin duten pertsonen kaleratzeak amaitu berdirela esan zuen. Horratik, eh, alokairu soziala martxan jartzea proposatu zuen. Uh -huh. ez zuen, eta e, unitate familiar guztiak e, diru bat izateko eskubida dutela, hau da, e, hilaren amaieran berme ekonomiko bat izan behar dutela aurrera eginalizateko eta etxebizitzak, bueno, kaleratzeak ematen direnean, ez, etxebizitzatzik kaleratzeak ematen direnean, ba etxebideren eskuetan uztea proposatu zuen etxe hauek eta familia ba sozial baten truke bertan bizitzeko aukera eskaini bertzaiela santzuen izan ere, Euskal Herrian egunero ematen diren et, etxe kaleratzeak e, izugarri handitu dira eta badirudi zeifrak ezuela bera egingo Aizuzena goe dira, e, neurri ekonomiko eta e, sozialetako batzuk. E, gaur bertan, goizean e, aurkeztuko ditu, baizkuntza normalizazioarako neurriak zeintzuk, zeintzuk diren. Beraz, e, aurkezu zuen lan taldea, eta eren pixkanak ari da, e, e, egin nahi duen politikaren banondik norakoak eman. <hazan> bueno, eta azkenik, Jose Maria Brabori, amaik urteko kartzera zigorra ezarri diote, irungo ogasuneko afera dela eta? Ba, e, irungo hogasuneko e, buruzen Jose Maria Bravo, eta duela Dauela amaitu amaitzuenaren aurkako epaiketa. Bueno, azkenean e, Gipuzkoako auzitegiak 11 e, urteko espetxe zigorra ezarri dio Jose Maria Bravori eta haren emaztea emazteoiari, garaibatean emaztea, gaur egun emazteoiari 3 urte eta laulabeteko Villabeteko kartzela zigorra. E, sententziak e, despalde e, Pedro Maria Tristain, e, sozioaren edo lankidearen absoluzioa berreritu du. Eh, Berraboren kartzela zigorraz gain, ba honek 2 e, mil euroko isunari aurre egin barko dio eta honi erantsibar zaio, ba interesetan eh, gehitzen saizkion beste 1000 euro. Eh, bezala, bueno, emaztea 3 eta 4 kartzela zigorra eh oraindu beharko du. Eta bere garaian, bueno, ba prozesuan ez eh honen abokatuak, Rosako Gorren abokatuak defendatu zuen antza ba emaztea, engainatua ba, izan zela, ez da ez situbela kontu korrontean mugitzu ziren diruko puruen berri eta bat, baina bueno, azkenean eh argudi honek ez du indarrik egoki eta Rosako Gorrek espetxe zigorraz gain ere, ba bi milioi euroko isun horri ere aurre egin barko dio. Ba, horiane, larretxean, gara, egunkariko, kazetarian, mila, mina esker, beste behin ere gurean izategatik, eta hurrengo dartea? Bueno, hurrengoa haudara eta gero abuztua oporretarako utziko dugu, ezta. Horida? Iraia, iraia, deskansorako eta lurra hartzeko, eta hurrean multatuko gara, ba, ya, balbiste ba, berriekin, eta... Nor daki autozkundeen berri ematen edo hori ezin jakin, ezta? Hori da, hori da. Ikusiko dugu ea zertan e, den guztia. Ba, e, e, esan bezala ondo pasa. Oporrak. Ondo pasa baitzuk ere guzti hartu neurrian eta eta disfrutatu. Ez Eskerrik asko. Agur. Euskal Herriari so, gara egunkariaren eskutik.